الله جنة جل جلالهم بعدي عظيم احسان کړی چې لمحمد رسول الله خاتم النبين صلى الله عليه واله وسلم په امه پیدا کېږي دا اخيري امه د تفضیلت حسن ده او دا کوم باندې او احسان دې رب تعالی چې مسلمانانی یو محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امتی یعنی تعالی عظیم عبادت یا الله جل جلاله قران عظیم شان کی كل بندگان تحت حکم کی یا ایہو الذین آمنو صلوا علیہ وسلم وتسلیمہ اے مومنان تاسو پیغمبر علیہ السلام باندې درود او سلام دغه دا نبويه عليه صلوات و سلام باندې درود او سلام تدې حکم الله جل جلاله المؤمنان تکړه او کله چې اوسړې په خوغ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم باندې یو ځل درود شریف وایي یو ځل درود شریف د اولیږي نپدې باندې دتا لس نیکانه ملایويږي کله چې اوسړې وخو النبي حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم ما درود وي نددي بوجباندي الله جل جلاله ده بني نس احسناتنا رامات دي درود دليري در زياد فضائل راغني دي आओ امامي جزولي رحمه الله داوي مالك راضي چوي يوم زیت پر <سؤال> سفر و او الته له منځ واخلا او بیا چې کنا او د ستاره لپاره پاسه او بن په یو کوبي کې وی کو الته وکنه نو دا تالاش <سؤال> کولو دایو ما شمه ولیدا او ما شمه ته پوسو کو چې سګوري د تلقاز او دس کومه او د سکوما او بو کنيشت چې نیکوینه په اورباسنه نو هغه ما شوه توکانه به کویتا دا واچونی او د سر زده دا عمر راغه او امام جزرلي رحمه الله د زبکو توکانو کې دا انسات سنگراله نو دیو د ونه چی زحو درو دا ری په جزرمل توکانو کې دار اساب نو دا غزی که امام جزولی رحمه اللہ دا بیا دا فیصلو که چه زبا پا درود شریف بانده کتاب لکم نو بیا د دیو مسکاکل کتاب پولی کلو ته چې چه دلائی و خیرات میلیشی دای پا درود شریف بانده پولی کلو نو درود شریفا دا دیر برکات تی او دیر فضائل او سواگو نیدی ام دا سکره چه سر دعا کئی نو د دعا قبولیت که هم د درود شریف د زیارت ا دی او د دعا له کلوجه ته په لهون ضروری دی د روح شریف الله ابن مسعود رضی الله عنه او یوزل منصور کوزو او نبی علیه الصلاه هم ناس او ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی الله عنهما ذ ویهم ورسالو نو دمرزمه بعد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دې کیناست او سناي کويله بیا دې نه بعد د شریف کويله او دې نه بعد د خپل ځان لپاره دعا شونه نو نبی عليه الصلاه والسلام دوی ته و فرمایل صلیتو عطات سنځو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ تا نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې ته اس دعا کوه ته تبعه اتا کیږي ستاسو دعا قبليږي سنتا دعا کوه ته تبعه اتا کیږي نو د دعا قبولیات کې هم د درو شریفا د ډېر اهمیت چې کله په دعا کې د درو شریف کوی لسی نو د دې دعا قبولیات د دې ام خان دا ډېر زیات شید د دې توکو د دې دعا دو دو او امید دا ډېر زیات شید کله سړی دعا کوي اول سنا سناوي او بیا د نه بعد د روح شریف کوي او دنه بعد بیا دعا وکي نو دا دعا دا بیا د قبل قبلېدو اغه امید او د دې قبلندن اغه بیا زیات شي